Bismillahir Rahmanir Rahim Suratul Asr hii ni sura ya miya na tatu. sura ya miya na tatu yenye aya 3 Mwenyezi Mungu Mtukufu Subhana wa Taala anasema Wal asri na apa nadhama ili neno asr hili mana mengi Wala Wal asri na apa Wala Wal asri na apa na wakati wa asri Wal Asrina apa na sala ila asri na kitu piwa kama hivi basi kina maana makubwa na ya muhimu yanayostahili kuzingatiwa kikawaida. kwa hivyo mwenyezi Mungu anaonyesha utukufu wa zama zote na umuhimu wake utukufu wa dahari zote na umhimu wake na utukufu wa wakati wa alasiri na utukufu wa sada ya alasiri anasema inal insana la fekhsar haki kwamba ndadamu yumo ndani ya hasara Kukuto kuzingatia kwake, yake anayoyafanya na kwake kuwa kuna mpango wa mwenendo anazokwenda ila lazina amanu ispokuwa wale walioamini Mwenyezi waamilu waamelu salihati na kwa mazuri watawasau wa bil haqi na wakausiana kutenda mema ukweli watawasau wa bisabri na wakausiana kukumilia juu ya mitihani na misiba صدق الله العظيم